är en artikel torligt som en ung vid a convaliere da fredman jöran üngtri hallo hallo hallo per lontan di e restaurinston hallo hallo hallo kort resumé över radiomonopolet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 Huvudintressenter blev radioindustrin och pressen. Staten skulle tillsetta 2 av de 7 styrelseledamöterna där av ordföranden. 1935 beslutade riksdagen att staten skulle ha majoritet i bolagsstyrelsen. Av de 7 ledamöterna skulle staten tillsetta 4. Radiomonopolet var därmed etablerat. För var dag formade man bättre valuta för sin villiga lyssnarlicens.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 Den här domen betyder en total seger för åklagarsidan i Britt-Vadner-rättegången. När målet behandlades av Malmö rådhusrätt för 14 dagar sedan så yrkade byråchef Erik Winberg vid riksåklagarenbetet på ovillkåligt fängelsestraff och hans motivering för det kravet återfinner man i rådhusrättens domsskäl idag där det bland annat heter att med hänsyn till den upprepade brottslighet som fru Vadner gjort sig skylde till anser rätten att gärningarna förskylla frihetsstraff. Privatner har den på stationen blir det mycket fort mycket trångt och där hördes det på Övnelnädes blomurt men också på klagthakter och andra småtuttar så fotbolllept kunde inköpa sig järnvägsstationens olika oskuld Det var i alla fall ett mycket med ungdomar bland dem uppvaktande planet och otfylliga från Danmark men också djungelfallande många medelålders personer liksom unga makar med barn Och så rullade det då tog ut i väg med Sveriges populäraste förbryterska som blomstersmyckad och leende men med tårar i ögonen vinkade adjö till en del av sina trogna lyssnare och sympatisörer. Fru Britt Wagner, Radio Syds grundare och chef har alltså idag gått in med en skrivelse till regeringen.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 och vill nu ha dispens från gällande bestämmelser för att kunna fortsätta sändningarna på land. Sen så alltså, Palme, ni gav inte privatör något hopp alls själv för de framtanken på ett dispensförfarande. Vad säger ni om det? Ja, ett sånt tillstånd att bedriva sändningar det kan inte ges. Efter, med hänsyn till det avtal som finns mellan Sveriges radio och staten och som är en mycket betydande majoriteten i riksdagen står bakom. Eh jag har inga som helst möjligheter att ge någontingstånd. Det finns alltså inga möjligheter på något sätt för henne att fortsätta sin verksamhet. Inte tillfälligt, inte till lands. Och ni har en mycket negativ syn på hennes verksamhet. Ja, negativ eh, negativ så att vi vet att det ni är i emot de eh, lagar som riksdagen har eh, stiftat och den är emot de domar som domstolarna har fällt som vi har förklarat att det är olagligt alltså tolkat lagen eh och i en sådan verksamhet kan ju inte För att komma, man måste ju följa spelägden. Radio Syda är idag en helt legal radiostation i Gambia. Sveriges Radio har efter dessa år sakta men säkert bit för bit åter infallit i sin lugna, törnrosa sömn. Det program som vänder sig till ungdomar har ett efter ett lagts ner. När radion startade på våren 1979 var utgångsläget detsamma som när de kommersiella stationerna startade. Sveriges radio hade nog skalerat ungdomarna, därför var det naturligt att musikstationerna inom Närradion snabbt gjorde Närradion känd och populär. Men historien upprepar sig. Åtgärder måste vidtagas. Man började med att låta Stim agera som bödel genom att ta oskäliga avgifter för musiken, trots att förebilder utomlands inte saknades.